Det er alt for tidlig på morgenen, men vi prøver likevel. Radio 596, med Ronny med kaffekoppen og Andreas med melken. Sånn er det. Ronny, det er noen som har bursdagen. Radio 5 med 6 vil gratulere Jørgen Konktapp med 27 år i dag og her er en sang til deg Your time has come The day is finally here Why does it seem to happen Every single year You wake up It's birthday morn And you commemorate the day that you were born Happy birthday You're one year older It's your party, but don't cry on my shoulder Happy birthday Blow the candles out now And don't forget me on my birthday now Gratuler med dagen e-mailene de bare strømmer på Jeg har i tankene et limerik vi fikk inn sendt Fra en anonym jente 22 Fra Piles 100 För ja, man kanske säger si det på en lite sån uh, sånn, uh, poetisk måte. Det er en limerick, då måste du läsa det på en limerickmottagare. Ja, För Radio 596. Populariteten garanterat väcks. Sen är limerick in. Lott och löje dig fin. kan vinna en check. Eh, og gratulerer, Anonyme Jente 22. Du er med i trekningen om... En julegave. En julegave. Ja. Yes, i andre nyheter så kan vi nå nevne at uh, Fortuna Düsseldorf vant 2-1 mot Eintracht-Barnsveig i tysk tredjevisk... Andreas, det holder. Ok, siste sending så var dagens matoppskrift Fyrstekake i ovnen. I dag så prøver vi oss på noe helt uh, fantastisk. Innbakt pizza. det er lettere enn du tror. Du kjøper... Uh, To mini-grandiose, sånne porsjonspakker, steker de i ovnen, tar de ut, og legger de på hverandre. Vi har ikke prøvd det selv, men eh, hvis noen av dere som hører på, eh, kan tenke dere å teste det ut, så er vi åpne for å fortelle hvordan det gikk her på radioen. Jeg har også vært en tur inne på bloggverden, nei, hva heter det? På internet og på internet. surfet litt på bloggverden der ute. To ting vi trekker frem da. Silje lurer på om det gjør vondt å føde fly. Les på siljepille.blogspot.com. Uten sølje så er det en webside til en blogg vi må anbefale her om meg. Og det er gille-gille.blogspot.com En fyr som heter Magnus som er på tur runt rundt. Og, og sist så har han vært i Kina og klatret i noen fjell. Og har otroligt stilige bilder derfra. Så gille-gille.blogspot.com Vi har faktisk blitt eh, helter på en blogg. Er det sant? Yes. På mariesaline.wordpress.com Fryd og gammel fra 596. Podcasten vår er et steg i riktig retning. Så hvis du har lyst til å ta et steg i riktig retning, så er det bare å på Radio 596. Og ikke nok med det, vi har jo fått en webside selv som vi må jo reklamere litt for, og det er nemlig... Radio 596.com Jeg går og henter mer kaffe. Henter kaffe, Ronny. Før helgen så hadde vi en uh, utfordrende konkurranse her på Radio 596... Vi spurte dere om dere kunne oversette Engai Tajapaki i Toinipoko i Nana, eller noe Det Dette var det faktisk ingen som klarte. Svaret er dog at dette her er Masai, og Ronny, hva i alle dager betyr dette? Det betyr, Gud, beskytt meg med dine vinger. Ingen ble med i trekningen om julegave denne gangen. Ronny, vi må ha en ny konkurranse. Hva i alle dager er greien med hvit løk. Hvorfor lukter det seg hinsides, og hvordan kan du bli kvitt den dårlige ånden? Send inn ditt svar til hvordan du kan bli kvitt hvitløksåndet til radio596 at gmail.com. Yes. Men Andreas, ja. vi studerer ikke teologi for ingenting. Det gjør vi ikke. Vill du lese på par vers? Johannes kapitel 3, vers 14 og 15. Og like som Moses løftet opp slangen i ørken, slik skal også menneskesøn løftes opp, for at hver som tror på han skal ha evig liv. Bildet her er jo selvfølgelig brukt fra israelsfolket når de var ulydig mot Gud. Gud sendte slanger. Slangene var giftige, og de beite israelitene, og eneste håpet de hadde var Moses som stod på et fjell med en kobberslange på en slang. Eh, måten de skulle bli frelst på var jo å kaste et blikk på denne slangen. På samme måte, så er det sånn med oss også. Vi mennesker, vi har syndet. Vi kommer en gang til å dø og bli dømt av Gud for det vi har gjort. Men Jesus han ble også løftet opp, sånn som det stod i teksten, på korset. Og når han døde på korset, så tok han straffen vi fortjener. Og hvis vi ser det og stoler på det. så kommer vi til å bli reddet, akkurat sånn som islandsfolk ble reddet når de så på den koldislandet. Det store ting, det er det. det Rannarie, før vi avslutter helt, kjekk nettsiden vår, radio596.com Her kommer Perry and the Poor Boys med Happy Beach. What a place to be, where everything is free. This island paradise, the place they I call home. Sit on my porch and sing, my Yokohama screen my friends are laughing cause i sing like i'm alone a pocket full of sand the richest kind of man and i'm so thankful for everything i have there's not much anyway it won't get in the way and i would never trade it for this life that he gave me when he made me I'd